Днес от 18 часа в Американския център на Столичната библиотека на площад Славейков, като част от поредицата «Поетическа памет на библиотеката» съвместно с продуцентска къща «Прожектор», ще се състои заключителното събитие от проекта «Инстинкт за неприспособимост» – памет за поезията на Георги Рубчев с автор Мария Ландова. Казвам добър ден на Мария Ландова в ефира на «Хоризонт Добъд. Стребайте. Добър момент и за своеобразна равносметка. Какво всъщност направихте в рамките на инстинкт за неприспособимост, освен няколко изложби в София, но не само в София, както и много, доколкото знам, видеозаписи на хора близки до Георги Рубчев? Над, около 35, точно мисля даже 35 записа направихме на хора, които познават е, Георгия Рубчев лично в различни периоди на живота му, приятели, както и е, съратници и колеги от е, времето на края на 80-те, много силно време в, е, в поезията и е, хора, които дълбоко разбират неговата поезия. Всъщност, е, центъра е върху поезията. Важното е да направим мост на тая поезия да премине в новото хилядолетие. Затова и последното ни събитие се казва Пътят нататък. Това е последната му поема, изключително силна също, която, откъдето съм взела мотото на вечерта. Ще покажа а, кадри от всички а, събития а, на различни, на различни места в Сливен и, и в а, много вълноващи за мен събития в Босилеград. Uh -huh. Удивително, че а, в Босилеград, разбира се, хората не бяха чували и много се развълнуваха да, да чуят тая поезия. Оставих книги и съм сигурна, че ще ги четат. Но удивително беше, че в София многото хора, които видоха в изложбата, една малка част от тях знаеха кой е той и бяха чели поезията му. Тоест смисълът е точно в това. Хора извън кръга, песния кръг, почитатели и специалисти, а, литературоведи, поети, писатели. А, останалите а, се оказа, че а, не го познават и а, бяха разумувани да го видят. Една, така спомням си с абсолютно умиление възторг, как на първи учебен ден на а, професор Допчев Иван Допчев доведе своите нови студенти, първокурсници. Това им беше първи учебен ден. В залата на Шипка 6 те пресляха повече от половин час гледаха и слушаха, защото имаше видеозаписи и четоха на пода на сядали, четоха с и бяха толкова разолновани, че не са подозирали, че има такъв поет. И вече го обичат. Казвате, че е важно възстановяването на памета за големия наш поет Георги Рубчев. Какво заплашва подобна памет? И памет за какво е това? Памет за неприспособимост, за неконформизъм ли? Да. Памет за едно достойно поведение и памет за все големите таланти за полета на духа над бита, над физическото страдание, което съпътства раждането на тая поезия, нали, безспорно. Но тук основното е духът. Примерът, как можеш да бъдеш достоен, въпреки всичко. Виждате ли? И да, заведеш това изкуство. Виждате ли нещо символично в това, че трябва да си спомним Рубчев и неговите тъги, видения и мрачни дълбини, точно когато след 34 години от избухването на демокрацията, за първи път България се осмалява да премести символа на силовото присъствие на една чужда армия. Сега за някой тя е освободителна армия, за другия е порубител. Армия поробителка, имам предвид началото дадено вчера на демонтажа на паметника на съветската армия. А много ми се иска да, да не вкарваме политика тук. Самия трупчев е, е, е така един умерен мъдър, бих казал, скептик в, е, в, в позата си на малко отстранен към всичко, което кипи, и се случва на повърхността. Така че. Е, наистина съзнателно не искам да правя параляло. Добре, това, това, това, е, това си е казване. А важното послание е от Рубчев към бъдещето, ако може да си позволите подобна формулировка? А, той точно няма лозунки няма послания. Той всъщност в пътя на казва, на няма път. А, няма прокаран път за мен, а трябва да го прокараме. И, а, и точно за някакъв вид активност, която не очакваме готови решения, а трябва да се борим. И не става дума за лозунг и за лесни формулировки. нали така? Точно, точно. Много благодаря Мария Ландова, автор на проекта за големия български поет Георги Рубчев. Днес вечерта е събитието в Столична библиотека.